a la reforma laboral del Partit Popular i no a la política de retallades socials que està imposant ciu a Catalunya. Aquest ha estat el missatge unànime dels ciutadans en la vaga d'ahir, del 29 de març, la qual es va desenvolupar amb tranquil·litat i normalitat a excepció d'un grapat d'incidents aïllats. Milers de treballadors, però també aturats, jubilats, pensionistes i estudiants van abandonar ahir el seu ciotreball perquè consideren que la reforma del mercat laboral és injusta, ineficaç i inútil. Injusta amb els treballadors i treballadores, ineficaç per sortir de la crisi inútil per a crear ocupació. Fins a unes 800.000 persones, segons els sindicats, es van aplegar ahir a les 6 de la tarda al Passeig de Gràcia, fins a arribar a la plaça Catalunya. La convocatòria de vaga ha estat recolzada per una gran àmplia majoria social, a la qual s'hi ha adherit una alta representació política i un gran nombre de col·lectius del món universitari i de l'educació, del món de la cultura, del món de la comunicació, del moviment associatiu i també treballadores eh, i treballadors autònoms. Concretament, són 5 les raons que han indignat a la població i han desencadenat aquesta vaga. Repassem-les ràpidament. La primera raó, la reforma laboral facilita i abarateix l'acomiadament. Ara tots els acomiadaments seran procedents, ja que s'amplien les causes que pot justificar l'empresari i la majoria de les indemnitzacions seran de 20 dies. La segona raó, tot el poder recau ara en mans de l'empresari. La baixa d'ingressos o endes durant dos trimestres consecutius, encara que l'empresa tingui beneficis, és motiu suficient per baixar el sou dels treballadors i, si això passa en un tercer trimestre, els pot acomiadar directament. Qualsevol baixa mèdica que arribi als 9 dies en dos mesos també pot ser motiu d'acomiadament, encara que estigui justificada i això sense comptar doncs que l'empresari pot, pot modificar lliurement les condicions de treball dels seus empleats. La tercera raó, l'empresa pot ampliar els expedients de regulació d'ocupació als zeros sense l'autorització prèvia de l'administració. La quarta raó és que la reforma laboral condemna els joves a ser becaris fins a una edat bastant avançada degut al contracte en pràctiques i al nou contracte per a emprenedors. I la cinquena raó, ja per última, doncs l'empresa... Pot, es pot desvincular d'aplicar el conveni col·lectiu, creant així els seus propis convenis, fet que provocarà una rebaixa del sou dels empleats de les petites i mitjanes empreses. Els ciutadans i els sindicats demanen que l'actual govern torni a reformular la reforma laboral, per tal de tornar a recuperar els drets laborals i socials que vam conquerir fa molts anys, amb esforç i sacrifici. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'iFi Això és tot un poble qui us parla companya, i acompanya Cristina Paniello jo, i Jordi Garcia. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble!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 Es passen pel costat sense dir-se res. Parentones amb els ulls pintats fa por al supermercat amb olor de cafeïna. S'arreglen en els miralls dels aparadors. Això fa un dia perfecte He cregut a mi ara fa temps que no ho faig. Tinc la sort. Però... Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui, tal i com us hem dit en començar el programa, estem realitzant un programa especial dedicat a fer una valoració de com ha anat la vaga que es va realitzar ahir, dia 29 de març. I per, en primer lloc doncs volem parlar amb el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, el senyor Albert Ferrer. Molt bon dia. Molt bon dia, eh, doncs... gràcies per convidar-nos, i només una matització, eh? no sóc regidor, eh? de fet ah. ara mateix no, no estem dut cap càrrec públic, eh? sóc, sóc únicament el, el president del, de l'agrupació d'Iniciativa de Sant Andreu. Exacte, doncs ja ens interessa això. <laughs> Molt bé, doncs el que sí que ens agradaria és que ens féssiu una valoració de com vau veure a la vaga d'ahir. Sí, bé, eh, la veritat és que des d'Iniciativa per Catalunya Verge i des d'Iniciativa per Catalunya al districte, la valoració que fem tant de la vaga general com de les mobilitzacions i de la manifestació posterior que es va fer a la tarda, és extremadament positiva. Pensem que ha sigut un rotund èxit, eh, sense embuts, vull dir, hi ha elements de sobre, absolutament objectius, de, bueno, que, fan, que fan pensar que el seguiment de la vaga ha sigut massiu, que hi ha hagut no només un seguiment de la vaga a nivell laboral, i de vaga, sinó una mobilització social a la tarda, que, que ha fet que, que ha demostrat i que pues, té en evidència que la ciutadania realment està en contra d'aquesta reforma laboral. Uh -huh. Penso que és l'objectiu d'aquesta vaga general i que hi va quedar perfectament inequívocament clar. Doncs, el que sí que hem de dir és que no coneixem encara quina és l'efectivitat d'aquesta vaga quan el govern central, doncs el que diu és que continuarà amb la seva reforma i i d'aquí no es mou. Sí, és, és correcte, però bueno, també penso que forma part d'una mica del, de del que s'ura a partir d'ara, ara també hi ha una una política de, de gestos, eh? Uh -huh on jo penso que el que tocava dir ahir per part del govern era això, era d'alguna manera treure a ferro a la importància de la, de la vaga, mm -hmm. que és normal, perquè no, per ells estratègicament seria un, un error d'admitir-ho d'entrada, però jo penso que sí que han nota realment de que la, la ciutadania està molt emprenyada i de que està molt en desacord amb les seves polítiques econòmiques i amb aquesta reforma laboral que nosaltres pensem, i també pensem que bona part de la ciutadania també pensa, que no servirà per reactivar l'economia ni per crear ocupació. Entre el contrari, servirà per precaritzar l'ocupació i per crear més atur. No? I jo penso que el govern, tot i que ha dit això, eh, ja s'emmarca una mica dintre de la lògica de les negociacions, eh, aquesta postura, però jo penso que sí que saben perfectament de que tenen una oposició molt forta al país en contra de les seves polítiques. A partir d'aquí d'allara s'obrirà un escenari de, de diàleg i veurem en què queda tot això. Com vau veure els serveis mínims d'ahir? Bé, es valorem positivament. Els serveis mínims es van acordar entre sindicats i Departament d'Empresa de, i Ocupació i no ens consta que hi ha hagut problemes especialment importants. Evidentment, en una convocatòria sempre poden haver-hi petites coses, no? petits efectes uh -huh. puntuals, però en principi el seguiment dels serveis mínims va ser correcte i van facilitar, precisament, pues, el que ha de facilitar uns serveis mínims que en situacions d'urgència, eh, pues que realment la gent pugui pugui moure's i pugui accedir a, pugui al metge eh, i, uh -huh. i en definitiva que els serveis de seguretat, de bombers, etc. estiguin garantits que d'això es tracta. No? Penso que per la nostra part, com a partit polític, no hem de res perquè és una cosa que han impactat els sindicats i i la Generalitat mitjançant el Departament d'Empresa i Ocupació però vamos la valoració política que fem és que van ser correctes. Uh -huh. De tota manera, l'alcalde Trias ha sortit d'aquest matí i ha dit que hi havien hagut eh, disturbis, trencadisses, em... fins a una aproximada de 200.000 euros. No? Sí. Bé, eh, és cert, eh, bueno, desconec el diguem, de l'import no, del, dels perfectes i dels actes uh -huh. antàlics, però és evident també no, que, que se van produir. Hem vist tothom imatges que han sortit al, als mitjans i és cert que això s'ha passat. Ara bé, atribuir eh, aquests fets puntuals, absolutament marginals, a la convocatòria d'ahir, jo penso que s'arraïn en qualsevol convocatòria massiva, uh -huh. com va ser la d'ahir, sempre, perquè passa sempre. Mm, hi ha un grup de, de persones violentes que aprofiten doncs per caldar i per portar termactes andàlics. Que mm. Això no passa amb obligacions polítiques com el d'ahir, és que això passa també inclús en celebracions esportives. No? També estem acostumats a veure no? que quan hi ha trons esportius o altre bol equip, doncs també passa això mateix. No? Mm. Bueno, hi ha gent que li agrada efectivament el brètol i aprofita aquestes situacions on sembla que pot produir-se una certa situació d'impunitat per per portar a terme aquest tipus d'actes. Però uh -huh. jo penso que això és una anècdota, eh? recomet a ser-ho d'anècdota, és un acte absolutament uh -huh. contemple, eh? però és una anècdota que no s'ha de fer treure a la vista de l'important, i l'important uh -huh. és l'èxit rotund de la convocatòria d'ahir. Jo penso uh -huh. que això, sé que realment, eh, hem de vendre la nota. I des de iniciativa per Catalunya Verds quines creieu que són les accions que a partir d'ara s'han doncs, de portar a terme contra aquesta reforma laboral que, que ha dictat el govern central? Mhm. No? Uh -huh. Bé, jo penso que en aquest sentit hem d'esperar a veure quin escenari s'obre. Com deia abans, jo penso que ara toca tornar a parlar i es torna a dir un escenari de diàleg i veurem què queda tot això. Eh, està clar que això ha estat una mesura d'una prova de força i ha quedat evident que la ciutadania està emprenyada. Ara, quin és el guió polític, quin és el pui de ruta que s'obre a partir d'ara? la pilotada, penso que la té el govern del, de l'Estat. En aquest sentit veurem què diu el senyor Rajoy i com a partir d'hora eh, intenten encarrilar tot aquest diàleg. Nosaltres com a partit polític continuarem rotundament oposats a aquesta reforma per tot allò que suposa uh -huh. i, i veurem quines, quines dies s'obren, tant uh -huh. a nivell polític, eh, iniciatives que puguem portar al Congrés, com a nivell social, que també estarem donant suport lògicament al, als sindicats convocants. Però ja dic, tot dependrà una mica ara de, també de la postura de l'actitud del govern centrado. Uh -huh. D'acord, doncs, Albert Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Mm, avui, en la, en la nostra hora del Tot un Poble, el dedicarem a, a recollir doncs, la, les valoracions dels diferents partits polítics i, evidentment, doncs, a, a, a, des de l'Iniciativa per Catalunya, vers, teniu doncs, una bona valoració. No? Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat. Eh? Un abraçador. D'acord, bon dia. Molt bé, doncs després de parlar amb l'Albert Ferrer, d'Iniciativa per Catalunya Verge, tal com ell deia, doncs, el responsable de la secció de Sant Andreu, doncs el que intentarem és d'aquí uns moments parlar amb Esquerra Republicana, en concret amb el secretari nacional de Política Laboral i Empresa, el senyor Albert Castellanos, Respecte a la vaga d'ahir,s doncs, esperem que es tingui en comptes des del govern central per tal, doncs, de modificar si ells creuen convenient doncs, aquesta política de, de reforma laboral i també de l'estat de les polítiques socials que el que fan és modificar l'estat del, del, del benestar. Doncs sí, parlem ara amb el, amb el secretari nacional de Política Laboral i Empresa d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Albert Castellanos, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens féssiu una valoració de com va anar la vaga d'ahir. Jo crec que en termes eh, generals podíem considerar que eh, la vaga d'ahir va tenir resultats eh, molt satisfactoris, en la mesura doncs, que el seguiment... Eh, Evidentment depèn de les fonts, però eh, el seguiment va ser, va ser majoritari i per tant hi va un recordament social dels motius que motivaven aquesta, aquesta vaga, que és un en contra de una reforma laboral que és totalment abusiva i les dèiem amb els tres nostres treballadors i després perquè també vam veure a Barcelona a partir de les sis de la tarda una manifestació que va ser de les més motivadores que si recorden. Uh -huh. D'alguna manera, eh, aquells que deien que fer vaga no servia per res, Uh -huh. sí, encara no sabem quines seran les conseqüències però segur que serà un toc d'atenció de del govern de Mariano Rajoy uh -huh. El que sí que bé, sabem més que la factibilitat de la vaga doncs quina pot ser quan el govern diu que continuarà amb la mateixa reforma endavant, no? Uh, sí, evidentment uh, bé, el govern té, té majoria absoluta i diguéssim uh, a mostrar la intenció de, de, de continuar amb amb la mateixa reforma, però jo crec que, que era bo que més enllà de l'actitud que tingués el govern hi hagués una possibilitat de manifestar aquest, aquest malestar popular, no? mm. perquè sentíem des de feia dies com es deia que això només responia un interès corporativista dels sindicats i que no responia als interessos de la majoria de la població i de persones aturades, jo vaig ser la manifestació, vaig jugar amb moltíssima gent que estava a l'atur i que tampoc estava d'acord amb aquesta reforma laboral, no? Perquè no només, diguéssim, són els tres dels treballadors que estan en actiu, sinó són persones que, evidentment, tard o d'hora tindran, tindran algunes feines que es moran directament perjudicades. Sí? Mm. Aquest matí l'alcalde Trias el que deia és que les trencadisses i els disturbis provocats eh, pujaven a 200.000 euros. Això com ho veieu? Sí. Doncs, uh, en aquest aspecte potser seré una mica radical, però a mi m'agradaria que aquesta gent que ha participat en aquests actes d'endèlics assumís el cost directe d'aquests 200.000 euros. Eh? Uh -huh. Jo crec que estem massa acostumats, uh, malauradament, uh, a la impunitat, uh, a les destrosses del mobiliari i l'espai públic, cosa que, vaja, mm, que és lamentable. Eh? És un fenomen que no només passa en manifestacions d'aquest tipus, sinó també ho veiem en altres actes públics, com les celebracions per les victòries del Barça, okay. però en general sí que, sí que podem constatar que hi ha un... per part d'una minoria, potser, eh, però que, que en aquest tipus de demostracions sempre acaben aventi, diguéssim, grups aïllats, eh, diguéssim, que jo crec que demostren actuant amb una impunitat excessiva davant d'aquest tipus d'actes vandàlics. Uh -huh. I, I per tant, això en definitiva o les trencadices que pujan els seus mila euros, en definitiva ho hem de pagar entre tots eh? sí. ho podem entre tots amb els, amb els nostres impostos uh -huh. Per tant, s'haurien de trobar maneres, no vull ser d'itines eh? perquè solucions fàcils s'haurien aplicat però, però que aquests costos els assumissin directament els responsables eh? uh -huh. perquè són coses que no ens poden permetre I a la vaga general ni, ni en cap altra diada on legítimament les demostren, diguéssim, les demandes de col·lectius per la majoritària de la població. Els serveis mínims decretats ahir com els veieu? El, perdona? Els serveis mínims que es van realitzar ahir? Els serveis mínims jo crec que, que en general van funcionar correctament, uh -huh. mm? van funcionar correctament i, eh, en principi, estàvem pensats per garantir que s'ha garantit tota vaga general, eh? uh -huh. que, que evidentment, que es pugui respectar el dret a la vaga i el dret al treball de qualsevol, de qualsevol persona. Eh? Uh -huh. Per tant, i en general, crec que la valoració és satisfactòria. Eh? Uh -huh. Evidentment, no es podien fer matisos, eh? en... uh -huh. eh, i segur que hi ha molta gent que considerarà que, per exemple, els serveis mínims de transport Uh, eren excessivament limitatius i, per tant, haurien d'haver estat més amplis. D'altres, que segur que soc un la base, potser pensaran que hi havia masses facilitats. Mm. En aquest cas, sempre ens trobem opinions per tot. Eh? Uh -huh. En tot cas, sí que és veritat, i això sí que ho vull apuntar, perquè tampoc ho vull passar per alt, doncs uh, que hi van haver, diguéssim, actituds que, que a mi personalment, i com a partit, no em semblen gens bé, que és, uh, diguéssim, actituds que d'alguna manera van no només a condicionar sinó a coartar, diguéssim, la llibertat eh, personal de les persones que haurien exercir el seu dret al treball. Eh? Uh -huh. eh, que aquestes coses, diguéssim, hem de ser especialment escrupolosos, eh? uh -huh. perquè tant legítim és, diguéssim, estar d'acord amb els motius eh, que impulsàvem aquesta vaga com, diguéssim, com no estar-hi, o fins i tot, com molta gent, i n'hi he, he trobat en molts casos, doncs que potser sí que estava d'acord amb els motius d'aquesta vaga, però que no podia permetre renunciar un dia de, de salari. De fi, mm. uh -huh. I quines creieu que són les accions que cal desenvolupar ara per lluitar contra aquesta reforma laboral? Bé, uh, aviam, hi ha unes accions que són de, de tipus més institucional, que el nostre partit, diguéssim, des del dia d'avui ja, ja està desenvolupant, que són les, uh, les esmenes que es presenten al Congrés dels Diputats d'aquesta reforma, uh -huh. i d'altres de tipus social que s'anirem desenvolupant els pròxims dies per, uh, per demostrar, diguéssim, les conseqüències d'aquesta reforma. Eh? Uh -huh. Perquè, independentment, una de les coses que ens hem trobat amb aquesta reforma laboral és que, hàbilment, diguéssim, s'ha trobat <coughs> en una època on tots... D'alguna manera o altra, estem afectats per aquesta crisi i estem en un estat, en certa manera, de xoc, no? perquè, diguéssim, qui més que menys, o personalment, o per, per algun membre de la seva família, està afectat per una situació d'atur i una dificultat econòmica. S'han sí. uh, introduït, diguéssim, canvis que, com deia, diguéssim, disminueixen i ataquen de forma, diguéssim, molt greu, els tres més fonamentals del treballador, no?, i, I crec que, tot i haver fet una vaga general, encara no hi ha hagut prou temps d'explicar, diguéssim, amb quins aspectes pràctics es això, no? Sí. Per exemple, jo no sé si molta gent eh, del nostre entorn, de, dels nostres amics, de la nostra família, sap que, per exemple, avui en dia, eh, amb unes vuit baixes durant dos mesos, encara que siguin justificades, eh, es converteixen en un motiu suficient per acomiadar un treballador. Per exemple, eh? em podíem mm. posar molts exemples. Però jo crec que és bo que tot i que el marge de reforma sigui limitat, siguem conscients de la reforma que s'ha aprovat. Eh? Mm. Almenys perquè de cara a possibles reformes posteriors o polítiques que es vulguin emprendre, diguéssim, potser no ens ho prenguem tan a llengera. No? Perquè no es tracta de justos puntuals per sortir de la crisi, que ningú s'enganyi, sinó que en aquest cas d'aquesta reforma estem parlant eh, diguéssim d'un canvi de drets laborals estructurals que costarà molt de revertir, lamentablement. D'acord, doncs Albert Castellano, secretari nacional de Política Laboral i Empresa d'Esquerra Republicana de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada molt bé, i demà. esperem doncs, que s'arribi a, a un consens que la població pugui sortir beneficiada. Això ho esperem tots. Moltíssimes gràcies per la, per la seva trucada. Molt bé, doncs, a, a vostè. Molt bé, doncs ara hem parlat amb Albert Castellanos d'Esquerra Republicana de Catalunya i avui, doncs, especialment, també hem volgut parlar amb els sindicats. Amb els sindicats, en aquests moments, ara parlarem amb, amb UGT Catalunya, amb, en concret amb el senyor Miguel Ángel Escobar, perquè ahir els sindicats doncs, van sortir al carrer i, i van sortir al carrer i van mostrar doncs, les diferents manifestacions. Va haver-hi una manifestació al matí, va haver-hi una manifestació també a la tarda, a les 6 de la tarda, i eh, d'aquí doncs, una estona intentarem posar-nos en contacte amb els responsables dels sindicats perquè ens en facin també la seva, la seva valoració. Eh, també podem dir-vos que podem obrir les línies telefòniques, que és el 93-345-6454, per si voleu fer-nos arribar la vostra opinió. També tenim un número de telèfon, que és el 93-345-6454, i el nostre, el nostre mail, que és informatius.com. Parlem ara amb el, amb, el sindic, amb un dels responsables del sindicat de comissions obreres a la zona del barcelonès, el senyor Àngel Crespo. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ens agradaria que ens fessiu una valoració de com va anar la vaga d'ahir. Bé, la vaga d'ahir jo crec que tothom pot, no va poder veure -ho. Va ser una vaga molt important. Uh -huh. Va ser una vaga que a la indústria va tenir una repercussió. Eh, pràcticament del 95%, que els serveis va tenir una incidència una mica més petita, però que, bueno, que nosaltres valorem que globalment estem parlant del 82% o 80% de la població salària de Catalunya que va secundar la vaga, tenint en compte que els serveis mínims ja suposaven que anessin a treballar 260.000 persones. Uh -huh. a, a en aquest país eh? per, per obligació legal, diguem-ho així. No? Per tant, jo crec que va ser una vaga importantíssima i que si per això no hi havia prou les manifestacions de la tarda van refrendar-la de forma també claríssima. No? Jo crec uh -huh. que vam estar davant de manifestacions que jo no entraria amb la guerra de no si són 10 o... 10 milions, però, però clar, qualsevol que pogués veure les imatges o que pogués estar present a la manifestació veurà que seria una de les manifestacions més importants que s'han produït eh, al nostre país. Uh -huh. Ara caldrà valorar quina és l'efectivitat de la vaga quan el govern mateix diu que continuarà amb aquesta reforma. Bé, bueno, a part de la cara de circumstàncies que feia la ministra quan deia això, eh, caldrà veure-ho, no? Mm -hmm. La primera qüestió és que, en fet ho hem dit el 82 amb el Sny. Aznar, all el 92 perdó, amb el mm -hmm. Sny. Aznar va fer una reforma que també gaiia el mateix als primers dies i després al final va acabar modificant amb vuit els nou punts que contenien aquella reforma, canviant el gabinet i canviant el ministre de Treball. Mm -hmm. Per tant m -m encara queda recorregut per veure-ho. De totes maneres, jo crec que és cert que el govern està molt empassinat amb aquesta majoria absoluta que té i pot ser que tingui la tentació de seguir pel mateix camí. Però, d'entrada, eh... mira, jo d'entrada hi ha una cosa que podrem dir. Jo, com mínim, a les meves podré dir, o a les meves podré dir, quan me'n pregunti on he estat uh -huh. eh, o què he fet per donar les mesures del govern, li diré que he estat a la vaga general. Cosa que la gent que no ho hagi fet, pues, tindrà haurà d'inventar-se altres coses, no? Però, a part d'això, jo crec que si no modifiquen, haurem de continuar lluitant i haurem de continuar amb el camí de la mobilització. Mhm. Uh -huh. Doncs sí, la veritat és que no sé si heu pogut escoltar les declaracions de l'alcalde Trias aquest matí que deien que les trencadises i els distúrbids provocats ahir pujaven a 200.000 euros. Bé, bueno, no, la veritat és que no l'havia escoltat en directe, però, però de totes maneres sí que tenia alguna referència. Mm -hmm. Suposo que es refereix a, a alguns grups que al final sí. de la manifestació d'ahir, o ahir pel matí eh, sent molt minoritaris, van uh -huh. utilitzar la violència per intentar treure el protagonisme a les 800.000 o uh -huh. 700.000 o un milió de persones que hi al amb el passis de gràcia. Llavors si algú creu que eh, aquests grups poden deslegitimar l'acció col·lectiva de milers i milers de persones doncs, ni l'alcalde tria jo crec que no preteix fer això ni aquests grups deslegitimaran el que ha estat una veritable acció col·lectiva molt important com és la vaga i les manifestacions massives que es van produir uh -huh. Això és un programa diferent, crec uh -huh. jo. I els serveis mínims que decretats, com els veu veure? veure? jo crec que els serveis mínims amb alguns llocs han tingut un procés de, de pacte que per tant és un pacte i nosaltres sempre hem respectat, cosa que no totes les empreses estaven disposats a repressar, a, a respectar i per això l'acció dels piquets va servir per, per en tot cas, en treure el compromís del respecte per part de, de les empreses, no? uh -huh. però jo crec que són excessius. 260.000 persones a Catalunya en servis mínims Eh, jo crec que no té cap tipus de sentit perquè jo crec que el que s'hauria de regular són els quells serveis que són essencials per a la comunitat uh -huh. eh, aquells serveis que són bàsics, no? La, la salut, etc. però el que no té sentit és que tots els directors d'escola de Catalunya tinguin cas estar a la seva escola i, i se li esmigui el dret a vaga, per simple uh -huh. Sí el que també ens agradaria saber, saber quines són les accions que a partir d'ara es prendran per lluitar contra aquesta reforma laboral que no aprova la majoria de la gent. Mira, jo crec que és evident això que acabas de dir, que és mm. una reforma laboral que la majoria de la gent mm. no aprova, però jo crec que eh, estem, no estem en un context que no estem parlant només de la reforma laboral, estem parlant d'una cosa que... A veure, la, la reforma és una paraula Eh, simpàtica, quasi, no? Però és que estem davant d'una contrarreforma laboral, mm. estem davant d'una contrarreforma social que s'està expressant en les retallades i en les polítiques d'austeritat i que avui, a eh, la presentació dels pressupostos de l'Estat, li voldran donar un, un pas de torca de més i estem parlant d'una contrarreforma democràtica, perquè, clar, reheçar amb els drets laborals i socials no deixa de ser una evolució democràtica, més enllà d'altres mm. mesures que van anunciant por ahí. No? Mm. Llavors jo crec que en aquest context el que és evident és que haurà de continuar la lluita, però jo crec que ara, al moment que estem, eh, el que cal és fer serenament una valoració col·lectiva, no només de les direccions de les organitzacions sindicals, que que això ens correspon òbviament, sinó de molta de la gent que ha participat a la vaga i també intentar fer aquesta valoració conjuntament amb moltes altres comitès de suport ciutadans que s'han produït, per exemple, la nostra ciutat, a la majoria de barris de la ciutat hi ha hagut comitès de, de suport a, a la vaga on hi havia entitats, on hi havia eh, el, el moviment de, dels indignats, on hi havia a altres uh -huh. persones, a que participaven, uh -huh. crec que també hem de, conjuntament amb ells, parlar, veure, i fer una valoració de la vaga um, per, en tot cas, um, començar a planificar um, el procés de mobilització eh, democràtic, pacífic, etc, però que també haurà de ser contundent. Uh -huh. D'acord, doncs senyor Ángel Crespo, de Comissions Obreres del Barcelonès, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres. I nosaltres continuem aquí fent aquest programa especial dedicat a fer la valoració de com ha anat la vaga general que es va produir ahir. Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra trucada. Molt bé, doncs en una altra ocasió. Fins una bon altra molt bé, doncs nosaltres ara continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, com tal i com esteu comprovant, eh, no només ens hem posat en contacte amb els diferents partits polítics que conformen eh, doncs el consistori de l'Ajuntament de Sant Andreu, del districte de Sant Andreu, sinó que estem parlant també amb els sindicats, amb els sindicats eh, obrers, que ahir van ser els que van crear o van organitzar aquestes manifestacions en què doncs, va sortir força gent al carrer per mostrar el seu malestar, tant el que fa aquesta reforma laboral que ens afectarà a tots i que, evidentment, abarateix els acomiadaments i també doncs volem està al costat d'aquella gent doncs, que veu que les polítiques socials, les polítiques de, que, que afecta doncs, a tota la població, no s'estan duent a terme en el seu, en el seu conjunt. No? Molt bé. Doncs nosaltres, que continuarem ara amb el nostre programa, ens posarem en contacte amb els diferents partits polítics perquè ens facin doncs, la seva valoració al, al respecte i conèixer doncs, doncs, quines són les, les seves opinions, perquè en aquest programa el que volem és, sobretot, saber l'opinió de, de la gent. La valoració d'aquesta vaga que es va realitzar ahir, hem de dir que, el, a, tant i com sortien els diferents diaris d'avui, doncs, el govern central, el govern de l'estat espanyol, doncs eh, no considera, no considera doncs, eh, que aquesta reforma ha doncs, sigut de, de, de dur a terme. No? Ara parlem amb el Partit Popular, eh, amb, amb la senyora Carmen Santana. Hola, Carmen. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis com vas veure la, la valoració, de, de bueno, quina valoració fas de la vaga d'ahir. De la verdadera de allí, pues hago una valoración para, para mí, personal, ¿eh? en el que creo que eh, por las formas como se han producido los alpercados, uh -huh. yo no considero que esto haya sido una huelga que haya tenido mucho éxito. Uh -huh. En este sentido, porque lo que no se puede permitir eh es que todo el mundo tiene derecho a una huelga y todo el mundo tiene un derecho a trabajar. Entonces, uh -huh. si los sindicatos consideran que tienen unas digamos, unos derechos, los trabajadores también tienen unos derechos, y para mí lo que es inaceptable es ver lo que ayer vi en los medios de comunicación y en el uh -huh. que me estaban aconsejando que bajo ningún momento me bajase a la ciudad, a Barcelona, por miedo a, a lo que se estaba desarrollando allí. Para mí la huelga, un fracaso total. Un uh -huh. fracaso total por permitir, digamos, um, ya no voy a hablar de piquetes, voy a hablar uh -huh. simplemente de esas personas que siempre se meten en la última que tuvimos, en la del 28 también, hicieron los destrozos que hicieron, a esta gente que tiene derecho a trabajar, a estos comerciantes que ya están teniendo problemas para mantener sus negocios, uh -huh. y entonces que um, se hayan producido esos destrozos que se han producido en Barcelona, Barcelona que es una capital abierta, Barcelona que es una capital que digamos tiene muchísimo turismo, no creo que esto sea muy bonito, cara afuera, ver lo que pasó en Sanz, pero lo que pasó en el centro y ver lo que pasó. Yo aquí he de decir que en el distrito de San Andreo me estuve paseando, he de decir que también mmm, no vi no vi, digamos vi me pasé por las tiendas, por el barrio porque me gusta el barrio y yo no vi eh, digamos tiendas cerradas ni nada, todo esto pero mmm, mi opinión personal no se puede permitir lo que pasó ayer en Barcelona ¿eh? derecho a la huelga Vale. Derecho a que los comerciantes nos estamos quejando que en Barcelona los comerciantes están teniendo serios problemas para mantener sus negocios y que se les obligue, no se les obligue, se les imponga a cerrar. Esa es mi opinión personal. Muy bien. Y, el, y digamos, el tanto por ciento de huelga, ya sí. sabemos que normalmente en este tipo de cosas, los tantos por ciento, eh, lo mismo los sindicatos que el gobierno, para arriba, para abajo. Yo, personal, un, un fracaso. Un fracaso ¿Cómo se llevó esto? Es lo que puedo decir. Por lo tanto, desde el Gobierno, a ver ¿creéis que el Gobierno tiene que continuar con esta reforma? Yo para mí, a ver, una cosa. Normalmente cuando hay una reforma laboral, normalmente participan el que hace la reforma los sindicatos que están para defender a los trabajadores, pero considero que actualmente para mí estos sindicatos que convocaron la huelga no me representan como trabajadora que sigo y sigo en activo, ¿Sí? Yo he sido una persona muy activa, no me representan como trabajadora en este sentido, porque si se han tirado siete años con la boca calladita sin hacer nada eh, ahora como to todo el gobierno tiene derecho a un margen de digamos de darle digamos los días de gracia que se le tienen que dar. lo que uh -huh. tú no puedes convocar es una huelga ante esto dónde estaban antes dónde estaban antes entre estos sindicatos uh -huh. dónde defendían mi puesto de trabajo? yo trabajo en la sanidad, he trabajado. Eh dónde estaban ahora eh y ahora qué qué han hecho ahora sí si, si convocar una huelga significa digamos destrozos imponer, pues la verdad eso viene mi valoración personal es que quizá mmm, habría que darles un toquecito a estos sindicatos que uh -huh. digamos defienden a los trabajadores pero que no defienden ni al pequeño comercio ni al grande comercio ni a los trabajadores, porque uh -huh. hoy qué pasa con los cinco millones y pico de parados que hay eh. Uh -huh. Digamos, ¿van a seguir? ¿Se han preocupado durante cinco años de hacer algo? No, lo único que se han preguntado, preocupados de que les llegan a los bolsillos. Esa es mi opinión, siempre personal. Estoy hablando como Carmen Santana. ¿Eh? Uh -huh. ¿Vale? De acuerdo. ¿Vale? Pues, Carmen, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y en otros momentos pues ya volveremos a hablar sí, de esto. Sí, para, temas. ya sabéis que cuando queráis, que no es la primera vez que hablo con vosotros y que os deseo lo mejor en el barrio, uh -huh. y que estáis trabajando para el barrio también de Trinidad, donde sí. estáis, y todos estos sitios, y para cualquier cosa, ¿sí? Ya te digo, los trabajadores tienen derecho a manifestarse si quieren y a trabajar si quieren, pues, ¿vale? Venga, buen día. Pues muy Leo, buen día, Leo. a ver. Doncs aquestes eren les paraules de Carmen Santana, que és eh, per és membre del Partit Popular de Sant Andreu. I eh, doncs a, a veure què és el que podem continuar parlant amb d'altres partits polítics, amb d'altres sindicats, que també ens puguin fer la seva valoració al, al respecte. El que està clar és que hi ha una majoria o, o o almenys ai al, al carrer a veure, doncs que no estan d'acord amb aquesta reforma laboral perquè el que fa doncs és re, doncs realitzar retallades en temes de política social i en temes doncs en els quals la Fundació Treinx Jove, en primer lloc doncs, sobretot parlant en temes de política social, doncs es veu afectada, no? O sigui des de la Fundació Trini Joves ja no s'estan eh, rebent els ajuts que fins ara es rebien i per tant aquesta és una queixa que jo personalment vull vull fer constar. No? I ara parlem amb l'Enric Fernández Belilla, que pertany al, al Partit Socialista. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé si saps eh, que portant tot el matí, tant, bueno, tota aquesta hora parlant amb els diferents partits polítics, amb els sindicats, Quina valoració es pot fer des del Partit Socialista de Sant Andreu de, de com va anar la vaga d'ahir? Aviam, eh, nosaltres eh, com a Partit Socialista recolzàvem la vaga perquè ja sabeu que aquesta reforma laboral és gairebé un cop d'estat contra els drets dels treballadors. A llavors vam estar fent un seguiment tot el dia de si a Sant Andreu s'havia portat bé, si hi havia hagut algun problema en principi, Uh, nosaltres vam veure que, que la màquina estava a tancar, que, hi havia, que sí que hi havia els piquets informatius, però pensem que la jornada va anar amb, amb força bé i que el que és al barri de Sant Andreu es va viure amb, amb tranquil·litat. Uh -huh. Doncs el que no sabem és quina serà l'efectivitat d'aquesta vaga quan el govern central diu que continuarà amb aquesta reforma. Aviam, el govern central hauria d'entendre que aquesta vaga general ha estat un avis als treballadors de que, de que les coses no poden continuar així, que no podem estar pendents de que el gran capital ens marqui el que hem de fer com a país, que no pot ser que haguem de sortir de la crisi a base d'acabar totalment amb els drets dels treballadors i que no pot ser que sortim de la crisi a base d'aconseguir eh, treball inestable, treball de, de poca qualitat, sense drets, sense bons sous, eh, sense sous dignes, i que el que no pot ser és que arribem a sortir de tot amb, simplement amb precarietat. Per tant, esperem que entenguin el missatge. La vaga va ser molt seguida en alguns sectors més que en d'altres. Les xifres, com sempre, ballen, però, però, clar, hi ha gent que compta els serveis mínims com a persones que no han fet vaga, quan són persones que estan obligades a treballar. Eh, penso que en el moment aquí hi ha una mobilització, com la manifestació d'ahir a la tarda, a la gent del carrer s'ha d'escoltar i el govern pot intentar fer valdre la seva majoria absoluta però les majories absolutes no volen dir aixafar completament la voluntat dels ciutadans. I pensem uh -huh. que ahir se li va donar un missatge molt clar que les coses no poden seguir així. Si, si prendran nota o no, dependrà de la seva capacitat d'entendre el que és una democràcia. Uh -huh. No sé si us ha arribat a les declaracions de l'alcalde Trias, el que diu és que entre els disturbis i les trencadisses que es van produir ahir arriba una xifra de 200.000 euros. Mm. Sí. Això com sí. ho veieu? Aviam, eh, aquí la desgràcia, penso que, que és una cosa que, que sempre ataca les reivindicacions dels treballadors i les reivindicacions de la gent que va perder. Eh, ahir al carrer hi havia 800.000 persones, al, segons algunes fonts, segons altres fonts 200.000, és igual, al final hi havia moltíssima gent al carrer amb un ambient festiu, amb un ambient reivindicatiu, però simplement anar a sortir a dir el que pensaven. Aquí hi ha quatre elements, en aquesta ciutat, per desgràcia, igual que a totes les ciutats del món, hi ha quatre elements que són de conductes absolutament eh, inacceptables, mm. que ens hem d'armar de, de moral i ens hem d'armar d'eines perquè no puguin fer el que fan, que mm. evidentment eh, nosaltres com a partit, el Partit Socialista, estem totalment en contra de que ningú faci servir la violència per reivindicar coses que són legítimes, Val? Però també m'agradaria dir una cosa i és que el que no podem fer com a democràcia és utilitzar que uns sectors minoritaris, que uns sectors eh, radicals professionals eh, ens facin canviar les normes democràtiques o ens facin fer lleis que siguin restrictives contra el dret de manifestació contra el dret a dir la pròpia voluntat. I el problema està en que de vegades aquest, uh, aquest uh, mantenir el dret de la gent es vol intentar reduir uh, utilitzant com a excusa que en algun moment puntual pot haver-hi gent fent verdaderes animalades que, que són intolerables. Per tant, estic d'acord amb l'alcalde, sempre estarem d'acord amb l'alcalde que això no es pot acceptar, que s'han d'intentar evitar que això passi, ja no intentar-ho aturar després sinó, sinó si no s'hi pot prevenir millor, però compte, compte, compte, perquè el que sempre hem de defensar és que hi ha uns drets individuals que hem de respectar i que uh -huh. aquestes coses que passen uh, doncs no ens han de fer canviar lleis si no està molt ben pensat i sempre uh, evitant reduir els drets de les persones. Uh -huh. I com està veu tot... veure els serveis mínims que es van decretar i? Molt bé, jo vaig ser usuari precisament al metro, uh, es va complir perfectament. Vull dir que els serveis mínims de, uh, del transport uh, es van complir sense cap mena de problema, la gent va entendre-ho, uh, eren uns serveis mínims amplis, de manera que va haver-hi a la ciutat uh, com havia de ser. En sanitat... Molt bé, també es va complir, el seguiment de la vaga va ser important en els sectors o en els serveis no essencials o no d'urgències, en altres serveis com radioteràpia van estar els, els tractaments garantits. Vull dir que la gent, d'alguna manera, ha entès que aquestes vagues s'han de fer amb un sentit de la responsabilitat important i els sindicats han, han treballat amb moltíssima responsabilitat. De manera que la nostra valoració de tot això és molt positiva perquè... S'ha de prendre nota, però s'ha de prendre nota sempre en un ambient democràtic i en un ambient de respecte als drets de tothom. Mm. Mentrestant, si no hi ha feina, tampoc hi ha generació de diners. Mm. No sé... aquesta, aquesta és sempre la l'eterna discussió. No? Mm. Podem acceptar que es generi feina a qualsevol preu? Mm. Aviam, eh, el que no pot ser és que tu facis una reforma laboral Sabent que aquesta reforma laboral el que farà serà canviar a les persones que tens treballant amb feines dignes, amb uns certs drets laborals, canviar-la per persones que cobrin molt menys val? i facis fora a tota una gent que, que porten anys treballant. És un cert menyspreu de l'experiència, és un menyspreu dels treballadors en si mateixos. Sí. Uh, la solució no és fer una reforma laboral que es carregui amb tot el que hi ha. La solució és probablement estimular l'economia, i pensar que de vegades doncs, cal, cal posar-hi diners uh -huh. en lloc de simplement uh, anar per la via del decret, per la via de feu fora qui vulgueu i després ja contractareu. No? Uh -huh. Les coses, uh, hi ha maneres menys radicals de fer-les, probablement maneres més positives. Uh -huh. En aquest moment, uh, en un moment de crisi, donar-li un missatge als treballadors de um, esteu busquietets perquè l'amenaça és molt gran i aquí el que es bellugui el farem fora al carrer i, i res més, no és un missatge correcte. El missatge en aquest moment de crisi ha de ser d'esperança, ha de ser un missatge en el qual eh, el, la lluita dels governs ha de ser per millorar l'economia, la lluita dels governs ha de ser perquè hagi inversió, bellugar diners eh, i, que, i que tots puguem treballar d'una manera digna. És que la dignitat és essencial sempre perquè les mm. persones han de viure i han de poder realitzar els seus projectes vitals eh, amb un mínim de condicions. I això sí. és, és absolutament inacceptable que, que s'ho vulgui carregar tot. Mm. Per tant, entenem que aquestes són algunes de les accions que s'han de portar a terme per lluitar contra aquesta reforma laboral que no agrada. Sobretot donar la idea. Pensem que la idea més important és que aquesta reforma laboral només tracta de destruir, no és una reforma constructiva. Val? quan estem en un moment de crisi no hem d'acabar de destruir-ho tot el que hem de veure és que s'ha de reformar i sempre mirar cap al futur amb esperança si nosaltres només donem el missatge de que escolteu, això s'enfonsa i, i l'única solució és enviar gent a l'atur i, i donar uh, un futur amb molt poques garanties què vols que et digui? jo penso que, que això és un tema que hem de tractar d'una altra manera el, el sistema que ha agafat el nou capitalisme els treballadors no valen res, els sous no han de valdre res, la sanitat no s'ha de garantir, l'educació no s'ha de garantir, no és el millor futur, no és el millor futur per nosaltres, no és el millor futur per nostres fills. això ha de canviar i el primer missatge el vam donar i penso que la societat comença a estar una miqueta cansada que només es mirin les coses des d'una determinada perspectiva. Mm. D'acord, on doncs recollim la vostra opinió des del Partit Socialista de Catalunya d'aquí de Sant Andreu, el senyor de Enric Fernández Velilla, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. De res, home, I... a la vostra disposició, jo ho sabeu. Molt bé, doncs moltes gràcies. Adeu, bon adéu. adéu, bon dia. Sí. Molt bé, doncs avui hem parlat amb els diferents partits polítics constituïts dins el que és el, el, el, el, el districte de Sant Andreu, intentarem a veure si des de producció podem realitzar alguna trucada més que ens faciliti el poder parlar amb d'altres entitats, amb d'altres d'altres sindicats o, o d'altres partits polítics que també ens puguin oferir la seva opinió. De moment, eh, des del Partit Popular doncs, ha estat clara l'opinió que, que ens han fet arribar és que no estan d'acord amb com s'ha dut a terme aquesta, aquesta vaga que es va realitzar ahir. Doncs eh, la idea és el govern ha de, reformar, ha de continuar amb aquesta reforma laboral. Doncs aquesta és una de les preguntes que nosaltres ens fem des d'aquí i que cal que els nostres oients també puguin fer-se i pensar doncs, de quina manera podem sortir d'una crisi que no ens està ajudant en cap moment eh, en aquesta societat. Em diuen que no tenim cap altra trucada, en tot cas d'aquí a una estona intentarem trucar, però mm, eh, fins, a, fins aquí doncs, aquest conjunt de valoracions que hem anat recollint dels diferents partits polítics representats al districte de Sant Andreu i dels mm, sindicats en cas de comissions obreres del barcelonès, el senyor Àngel Crespo, que també ha volgut sumar-se a aquesta declaracions que hem anat recollint des d'aquí doncs ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem amb la nostra habitual agenda perquè aquest cap de setmana ve, ve ple d'activitats que la música un pas endavant i si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu escolta tot un poble Doncs informar des d'aquí que també ens hem intentat posar en contacte amb en Salvador Coic de Convergència Democràtica de Catalunya perquè ens fes arribar la seva opinió però al final no ha estat possible per tant, nosaltres continuem amb el nostre programa i atenció perquè ens n'anem de cap de setmana. Ens n'anem de festa i ara el que volem parlar-vos és d'algunes de les activitats que es realitzen als nostres barris, com per exemple el primer certamen literari del Club Natació Sant Andreu. A iniciativa de l'entitat, seran premiats els originals inèdits o guardonats en altres certamens. Amb temàtica lliure, el relat haurà d'esmentar el Club Natació Sant Andreu i podrà ser redactat en català en castellà. N'hi ha dues categories. La primera és la infantil fins als 14 anys i l'adulta a partir d'aquesta edat. El lliurament dels treballs es podrà efectuar fins al 26 d'abril i el jurat emetrà el seu veredicte entre el 18 i el 24 de maig. I el 15 de juny es farà l'acte de lliurament. El, en documentat junt i a les bases d'aquest primer certamen literatiu Club Natació Sant Andreu. Unes bases que trobareu a www.cnasandreu.cat. Molt bé, donc més coses, L'alter ego, superherois i les seves identitats secretes es manifesten a la Biblioteca Ignanes Iglesias Can Fabra. A la secció de còmic de la Biblioteca Ines Iglesias Can Fabra pots trobar l'exposició altaego: Superherois i les seves identitats secretes. Vine a descobrir qui s'amaga darrere de la màscara. I de la Biblioteca i les Iglesies ens cap a la nau Ivanov i allà trobem objectes de Howard Barker. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera us ofereix fins l'1 d'abril l'obra teatral Objectes de Howard Barker, un multimilionari que desitja salvar l'art, un jove idealista que somia al suïcidi i una dona que reivindica mostrar públicament el seu dolor doncs aquesta obra la podreu gaudir avui demà a les 9 del vespre i diumenge també a les 6 de la tarda. L'entrada general és de 12 euros i pels amics de la nau de 10 euros. I una altra activitat que podeu gaudir, això no a la nau Iguanop, sinó al Sant Andreu Teatre, és la representació de l'obra Ziroco a càrrec de la companyia Cascai.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 situacions que succeeixen a una velocitat de vertigen. Un dels millors actors d'humor gestual del país i un dels creadors més interessants del gènere, segons Dani Chicano, del diari Al Punt. És un espectacle d'humor doncs, que eh, podreu gaudir divendres, eh, avui a les 9 del vespre, dissabte i diumenge, el dissabte a les 9 i mitja i el diumenge a les 6 i mitja de la tarda. La, la durada d'aquesta doncs, obra dura una hora i mitja aproximadament i l'idioma és en català i el preu de 14 euros. Molt bé, doncs em diuen que ens queden pocs minuts ja i l'única cosa que volem uh, també doncs, dir és que el Foment Sardanista Andraüenc, que és una de les entitats que participen en aquesta emissora, us convida a una nova ballada de sardanes. El Foment Sardanista Andreuenc us convida a una nova ballada de sardanes aquest proper diumenge, 1 d'abril, a les 12 del migdia, a la plaça de Can Fabra i actuarà la copla, la copla principal de Terrassa amb el següent repertori al eh, patí de l'artesà amb Carles Santiago, eh, petita Manel Saderra i Puigferrer eh, destapem el 60 amb Jordi amb Joan Jordi veu megoula. quan l'amor neix amb Narcís Costa, eh, Mas Llorureda amb Ricard Viladasau, la fonda, Canyelles amb Joan Roca i Pirax, autor també de Sant Andreu i Girona Aima la Emma Anada, en Vicenç Bou, La flama de Sardana, en Tomà Gil i Membrado i els tres pintors, Francesc Mas i Ros. Aquest ha estat una mica doncs el programa que, del foment sardanista i doncs, en cas de pluja doncs, eh, que sapigueu doncs, que també es farà doncs, a les voltes també del mercat. Recordar-vos que hi ha uns petits escolars oberts que també podeu gaudir a l'Anau Ivanov de la representació de l'herència de la companyia El Maestro Jumillano i res més. Ho deixem aquí. Esperem doncs que hagiu pogut eh, escoltar les opinions de la, dels, dels partits polítics i dels sindicats que ens han acompanyat el dia d'avui. Nosaltres margem, ens retrobem, en tot cas, la setmana que ve. Que passeu un bon cap de setmana. Moltíssimes gràcies a la Cristina Penia i jo i al mm, i Carles Molinari. Molt bé, doncs ho deixem aquí i ens retrobem la setmana que ve. Que passeu una molt bona tarda i bon cap de setmana.